Кільник. В громадській канцелярії купа неспокійних, крикливих жінок. Спокійно лише сидить коло стола жандарм із карабіном і війт. На долівці за війтом у кутичку сидить дуже обдертий хлопчина і оглядає чорненькими очима публіку. І чого ви, жінки, хочете від цього бахура? Ми хочемо, аби ви його приперли, бо через нього ані нам, ані нашим дітям нема в цім селі життя. Закричали, заломили руки. Та кажіть тофанко, та же ви бігали до Шандара. А вам ще багато уповідати треба за цього байстрюка? Він збирає малі хлопці по лугах та годує їх мухами та черваками, писки їм напухають. Спати через ті плачі не можна. Діти йому виносять, щоде в хаті подиблють. Він їсть із циганами з дохлим Такого ще світ не видів. Відколи його мама умерли, то він здичів. Ніхто його не годує, ніхто не обначовує, ніхто не опирає. А хлопець з землі каже, це якась дурна тофанка. Та як маму прикидали глинов. То хто мене має годувати та опирати? Що де йому в руки, то й з'їм, та й не голоден. Що де вкраду з плота, то й си вбираю. Б'ють мене, і добре б'ють, але я терплю. Як нема мами, то мус терпіти. Дивіться лише на него. Аби скривив, аби плакав, аби си покаяв, а він ще змудро вповідає. Та кажіть уже, Тофанко, що він наробив? Навірдила я свого Лукина до школи, обмила, нагодувала, дала білу сорочку, а він каламарчик взяв та торбинку з книжками та й хліба у пазушину. А я чистю вовну перед хатом нічого не гадаю. За якусь там годину цепів бігає ворота таке як чорт, всілякими фарбами помальоване і плаче, аж крізь вуха си промикає. Лиш по голосі пізнаю, що це мій хлопець. Ухопила ми на руки, занесла до хати, мию, б'ю, а він кричить. Рукави і пазухи у мене, як видите, закрашені всілякими красками. Жінки оглядають фарби на сорочці тофанки і міркують, чи фарба дасться відопрати. Дитина захрипла від плачу та й вповідає мені, що як йшов до школи, це скопилюк перейшов його лугами та й каже – так і так, лукне, скинь сорочку, я тобі тіло намалюю всілякими фарбами. Хлопці будуть за тобою бігати та й сміятися. Хлопець скинув сорочку, він його обмалював, коло ставкав всілякими фарбами. Ану побігай, каже, по лузі, як мотиль будеш. А сам хапнув його сорочку і поясок, і все, та й втік в кукурудзи. Убрав розділяв по собі атрамент і пішов байстрилу до школи. Тофанка потім нагналася до хлопчини і хотіла бити, та жандарм заступив його.